Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din Assalatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ajma'in Amma ba'du Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Babu al-karami wal-judi Fi wujuhil khayri Tiqatan Billahi Ta'ala Berkata Al-Imam An-Nawiyyur Rahimahullah Bab Tentang Kedermawanan Infaq Dalam Pintu-pintu kebaikan Dalam bentuk Keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ini berbicara tentang masalah keutamaan infaq, keutamaan berbuat kebaikan dalam segala macam bidang dengan menggantungkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang diperbuat tidak akan pernah membahayakan dirinya. Tidak akan pernah membahayakan hartanya. Tidak akan pernah membahayakan jabatannya. Fiqhatan billahi ta'ala. Sebagai bentuk keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bahawa apa yang dia perbuat. Jika dia memiliki harta dan diinfakan. Tidak membahayakan dirinya. Tidak membuat dia fakir. Jika dia memiliki jabatan. Digunakan untuk kebaikan. Tidak akan membahayakan jabatannya. Jika dia memiliki ilmu. Dia sebarkan. Tidak akan membahayakan ilmunya. Ya. Jika dia membantu manusia dengan pemikirannya, perkataannya, perbuatannya, dengan tenaganya, tidak akan pernah membahayakan dirinya. Dan dia yakin kepada Allah Subhanahu Wataala. Ikhwan Rahimakun Allah, Sheikh Salim ibn Uaid al hilal haditsulullah menyebutkan di sini tentang jenis-jenis kedermawanan yang dapat diperbuat seorang. Kata beliau waljuru ashur maratib sifat kedermawanan ada sepuluh tingkatan yang pertama adalah aljuru bin nafs dermawan untuk mengorbankan dirinya mengorbankan dirinya wahwaa al maratib dan inilah setinggi tingginya kedudukan Jud Artinya adalah dermawan Yang dia rela ikhlas Walaupun harus mengorbankan nyawanya Ini adalah merupakan Kedermawanan yang tertinggi Kebaikan yang tertinggi Yang kedua al Aljudu biriasah Yang kedua adalah Dia dermawan dengan Jabatan yang dia miliki Kedudukan yang dia punya Sehingga dia menganggap Tidak ada apa-apa jabatan yang dia miliki Dengan itu Maka dia berupaya menggunakan jabatannya Untuk memenuhi hajat orang banyak Dia berupaya untuk berkhidmat Untuk orang banyak Jabatan yang dia miliki dia gunakan untuk berkhidmat bagi rakyatnya, bagi pengikutnya bagi orang-orang yang di bawahnya. Yang ketiga adalah arjuru birohati nurufahiyati, birohatihi warufahiyati. Wajib maminafsi. Orang yang termawan, sehingga dia dengan ketermawanannya mampu untuk mengurangi istirahatnya mengurangi kemewahan yang dia miliki dia rela untuk berpaya-paya bekerja keras untuk kemaslahatan selainnya dia rela mengurangi tidurnya dia rela mengurangi waktu istirahatnya dia rela mengurangi kelezatan dunia yang didapatkan dalam rangka mewujudkan kemaslahan orang lain. Ini yang ketiga. Dan inilah kehidupan para nabi, para aulia, para ulama yang hidupnya bukan untuk dirinya, hidupnya untuk orang banyak. Sehingga seperti Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala tidurnya satu hari satu malam cuma tiga jam aja. Kita lapan jam tujuh jam 5 jam 6 jam dia 1 hari 3 jam aja 1 hari 1 malam 3 jam dia gunakan untuk mudakara ibadah mutalaah dakwah semalam itu kehidupan para ulama jadi enggak ada bagaimana kesempatan untuk istirahat lama-lama ya tidur yang panjang-panjang liburan ke sana kemari enggak ada Subhanallah. Ilmu mereka dipenuhi dengan dakwah, mutalaah, membantu kita mengajarkan ilmu, menyantuni orang. Fa bin Rasulullah, ada seorang perempuan ya, di Afrika ketika datang bantuan dengan disebut terjadi gejolak, datang bantuan kemanusiaan, ada salah seorang yang dari Saudi ya, datang tur ke sana. Kemudian Ketika dia berhadapan dengan masyarakat Islam ini, Ada perempuan yang mengatakan, Dari mana kamu? Dia katakan, Saya dari Saudi. Dia bilang, Sampaikan, Jika kau kembali, Sampaikan salam kepada, Abdul Aziz bin Bas. Dia kaget, Dari mana kamu tahu, Untuk Abdul Aziz bin Bas? Dia katakan, Setiap bulan saya disantuninya, Dia kirim ke sana. Setiap bulan disantuni, Sama saya bin Bas, Perempuan yang janda, Di Afrika sana. Subhanallah. Hidupnya untuk orang banyak Ini orang-orang yang Masya Allah, Begitulah setiap orang memikirkan bagaimana Supaya dia bermanfaat untuk orang banyak Bukan sekedar untuk dirinya sendiri Serendah-rendahnya orang Adalah orang hanya memikirkan kepentingan dirinya Bagaimana dia makan enak, tidur enak Orang tidak perlu Dipikirkan Dia pikirkan kemasatan umat, kemasatan agama Tidak pernah Paling dirinya bagaimana supaya dia enak Makannya enak, tidurnya nyenyak Rumahnya bagus ini orang yang punya mental yang rendah. Manusia yang bedakan manusia adalah himmah. Yang membedakan manusia satu sama lainnya adalah himmah. Artinya keinginan diri, cita-cita, harapan, impian yang berbeda-beda. Ya, itu yang bedakan manusia. Ada orang yang rendah aja. Ada orang yang penting makan enak, tidur enak itu yang Pokoknya aku bekerja gimana Supaya aku hidup kue enak, makan kue enak, tidur kue enak Ada orang yang ceritanya bagaimana Membangun umat Mengembalikan kejayaan Islam Itu yang bedakan manusia Bagaimana dia bisa beri manfaat kepada orang banyak Ini yang bedakan Satu sama lainnya Karena itulah manusia berbeda-beda Ada seperti Syah bin Bas Ada seperti Syah al Ada orang-orang yang di bawahnya ada orang-orang yang hanya menyampah saja. Hidupnya hanya menghabisi beras saja. Istilahnya hanya menghabisi beras. Bahkan mengganggu orang. Bergantung kepada orang. Merasahkan orang. Subhanallah. Berbeda-beda. Ya. Pernah berkumpul ketika itu beberapa orang. Sahabat. Sebagian tabi'in. Abdullah bin Zubair berkumpul. Ada di situ Arwah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair, Musab bin Zubair, Arwah bin Zubair. Di sana ada Abdullah bin Umar, ada Abdul Malik bin Marwan. Berkata Musab, Coba engkau bercerita. -cerita. Apa kira-kira di benakmu apa yang paling ideal yang ingin kau peroleh, kau raih? Ya, kata mereka engkau dahulu, engkau dulu. Ya, berkata Musab, aku ingin jadi penguasa di Irak. Jadi apa? Gubernur di Irak. Dan berhasil dia capai kemudian. Engkau berkata, "Aku ingin jadi faqih Madinah." Pak jadi ulama di Madinah. Akhirnya dia tempuh jadi dia. Termasuk fuqaha usbah. Ya, berkata Abdul Malik, "Aku mau jadi khalifah." Berhasil dia pegang. Tinggi-tinggi ceritanya ada pun Abdullah bin Umar, dia mau surga. Mana yang paling tinggi? Abdullah bin Umar enggak mahu naik ke pimpinan. Wah, ada kesempatan dia enggak mahu. Dia mahu lebih tinggi daripada sekitar jadi khalifah. Dia mahu apa? Mahu oh, surga dia. Ini menunjukkan perbeza-bedanya manusia. Ada yang suruh mimpikan apa yang kau impikan? Aku ingin dapat perempuan yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang besar. Boleh enggak? Boleh, boleh saja. Tapi ini yang membedakan manusia maka antum tanamkan dalam diri antum untuk menjadi sosok yang apa namanya memiliki cita-cita yang tinggi jadilah antum yang merubah dunia, merubah kampung halaman, merubah masyarakat bukan yang malah dirubah ya, tanamkan kepada anak-anak kita antum jadilah orang besar. Orang besar itu haruslah orang yang memang lebih banyak dia bekerja daripada orang yang lain, lebih sedikit tidurnya, lebih banyak capeknya. Kalau antum banyak tidur, banyak istirahat, jarang mikir-mikir tentang masalah umat, Mikir hanya sekedar perutnya aja, itu orang rendah. Subhanallah. Berkata berkata "Idza kana idza kanatun nufus kibaran ta'ibatan fi muradihal ajisam. Jiwa ini andai kata dia besar, letih dia mengikuti kemauan dirinya. Tubuh antum tuh letih, itu yang jiwa besar. Kalau dia kata jiwanya kerdil Nggak perlu perlut itu banyak-banyaknya tidur, ngerang-ngera -ngera berapa tiap hari nengok-nengok atap itu aja. Berapa panjangnya atap ini yang tidur. Ya. Menyuburkan lahan tidur dia. <laughs> Jadi, khair wa ini yang beda bedakan manusia. Ya. Abdurrahman ad-Dakhil masuk Kandalus, seorang dirinya dia dikejar-kejar sama dinasti-dinasti Abbasiyah, lari dia. Selamat dari kejalan masuk ke Andalus, Andalusia sekarang namanya apa? Spanyol. Dia galang kekuatan, dia galang kesatuan, Subhanallah. Akhirnya dia buat sana khilafah, darul khilafah. Ditawarkan kepada perempuan yang cantik cerita, dia abaikan. Ini kalau aku terima habis semua ceritaku. Enggak, nanti minggir dulu minggir, gampang perkara ini. Ini orang-orang jiwa besar Sendiri Sendirinya jadi disebut Khilafah, sampai tegak namanya Dinasti Umawiyah di negeri sana Andalus Abdurrahman, namanya Addafil Terkenal, orang menyebut Sakru Qurais, langnya Qurais Gelarnya pun bagus, lang Qurais Ini gelarnya Keledai Subhanallah Ini yang beda kan ikhwan kita mau lepas daripada kajian-kajian seperti ini. Antum jangan lagi berjiwa yang rendah rendahlah. Jiwa yang yang besar, cita-citanya yang tinggi. Ah, aku dah lah jadi jadi TKI aja lah. Aduh, cemana mengiral? Celigali itu. Yang besar sekalian. Ya, tapi syar'i. Jangan yang besar. Aku mau jadi penjahat. Internasional, jangan Tidak ada manfaatnya itu Subhanallah Maka yang punya jiwa besar Letih dia Tidak ada yang tengok orang yang sukses Baik dalam perkara dunianya Apalagi dalam perkara agamanya Kecuali orang memang dia berletih-letih bersapaya Bedanya orang yang sibuk Dengan dunianya, itu aja dipikirkan Berhasil, tidak ada apa-apanya Karena dunia ini kecil Habis nanti mati dia Hartanya diperburkan sama anak-anak istrinya semua Istrinya berkelahi istri Istrinya berkelahi Anak-anaknya bertengkar Capek dia Kadang dia sudah setruk aja pun enggak lagi diperdulikan sama anak-anaknya Kalau anda yang kata itu yang antum kejar Capek badan antum Sia-sia Itu sambilan saja itu Subhanallah Kemuliaan agama antum kejar jadilah pemimpin dalam agama ini lil muttaqina imama. jadikan kami Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu bernama cerita cita pemimpin dunia ini tidak ada kalinya itu berebut payah untuk melihatnya subhanallah Abdul Malik bin Marwan itu termasuk fuqahaul marina faqih ahli marina ketika dia menjadi khalifah itu tutup Quran dia bilang, kayaknya inilah terakhir aku dengan kau kayaknya inilah terakhir hubungan kita dia tutup Quran, dia katakan Kelihatannya ini adalah terakhir hubungan kita Sibuk dengan khilafah, dengan kekuasaannya Hilanglah kefaqihannya Asalnya faqih, ketika dia sibuk Hilang Memang banyak juga Dia buat penaklukan-penaklukan Dipesarkan Banyak manfaatnya untuk Islam dan kaum muslim Itulah yang membuat manusia berbeda-beda Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah judul bil ilmi wabadlih orang yang dia dermawan dengan ilmunya senantiasa menyebarkan ilmunya dan ini merupakan tingkat tinggi kedermawanan tingkat tinggi bahkan lebih mulia daripada dermawan dalam hal harta karena lebih tinggi ilmu daripada harta ya lebih tinggi ilmu daripada harta tidak ada apa -apa ilmu dibanding harta dibandingkan ilmu. Sulaiman itu ketika Allah pilihkan antara harta dengan ilmu, dia pilih apa? Ilmu. Dengan ilmu, semua dia kuasai. Dunia pun dia pegang. Subhanallah. Belum tentu ketika dia pilih harta, dia bisa memegang. Agamanya. Tapi dia pegang ilmu, semua dia pegang. Yang kelima al-judubinaf ibiljah orang yang termawan berupaya menggunakan jabatannya untuk membantu masyarakat membantu orang-orang yang berhajat dan seterusnya dia punya relasi dengan penguasa dengan orang-orang besar digunakannya iaitu yani, kesempatan memiliki relasi ini untuk mendatangkan banyak kebaikan memberikan syafaat kepada orang, menghubungi pihak-pihak yang memiliki jabatan kekuasaan. Pak, tolong perhatikan mantang itu seperti ini belum dibuat aspal. Tolong perhatikan, Pak ya. Dibuat aspal. Ini bagus. Tolong perhatikan, Pak. Di sana masih banyak uh, masyarakat yang belum mendapatkan ya ini fasilitas sekolah. Ini bagus. Ya. Ini namanya al-judu bil naf' jah. Yang ke al-judu bil naf'il badan. Al-ikhtilaf anwa'ih. Orang yang dermawan senang membantu dengan fisiknya. Semampu dia kata nabi kulli sulaman min ahadikum sadaqah" Setiap pagi anggota tubuh kita ini harus bersedekah. Kull Setiap hari terbit matahari wajib seluruh tubuh kita ini memberikan sedekah. Yahdilu sadaqah Dia mendamaikan antara dua orang bertikai itu sedekah. Yu'inu ar-rajula fi في dhabatihi fa yahmiluhu sadaqah Bantu orang naikkan barang-barangnya ke motor, ke mobil, ke kendaraannya, sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, berkata-kata baik sedekah. Wa bi khutwatin yamshīhā ar-rajulu ilal ṣalāti setiap langkah yang diayunkan ke masjid adalah sedekah untuk salat. Wa yumītul adha 'an ath mengambil hal-hal yang bayakan di tengah jalan sedekah. Dan seterusnya. Buatlah Jadikanlah seluruh Waktu antum mendatangkan keberkahan Bagi dunia dan akhirat Kata Nabi, kalau lah kiamat Mau datang, antum masih sempat Nyampakan biji, nyampakan biji tersebut Subhanallah Menunjukkan, itu disuaikan Syabhan Taala. Maknanya hidup antum digunakan untuk Segala macam yang mendatangkan manfaat untuk orang Jangan terpikir untuk diri sendiri kalau andai kata orang tua kita tidak memikirkan kita, enggakkan mungkin kita makan durian, makan rambutan. Siapa menanamnya? Orang-orang sebelum kita yang nanam. Dia peduli. Ya. Kadang-kadang ada tanaman itu yang lama baru berbuah. Kadang-kadang dia enggak mencicipinya. Ketika ditanya untuk siapa? Ini untuk turun-keturunan kami. Karena merekalah kita makan. Ya, maka kita pun menanam untuk generasi di belakang Jangan kita pikirkan diri kita sendiri. Ya. Banyak orang hanya memikirkan kepentingan saat. Hutan-hutan ditebang, habis semua. Yang penting masuk uang, dia tidak pikirkan ke depan. Banyak kan kehancuran-kehancuran dunia ini gara-gara memikirkan kepentingan sendiri. Ya. Laut dieksploitasi habis-habisan, karang-karang kerumbu, terumbu karang hancur dan seterusnya. Ini semua karena karena memikirkan kepentingan sesaat. Al-judul bil-arad, dermawan, iaitu yani dengan apa namanya kehormatan dirinya. Maka dengan ini dia berupaya untuk menjaga dirinya, tu tidak apa namanya menyakiti orang lain, menyakiti makhluk, menyanggi kepada makhluk, enggak jahili orang. Ini bagian daripada kedermawanan. Yang kedelapan al-judu bi-sabr wa al-ihtimal dermawan dalam bentuk sabar. Ya. bersabar dalam menahan, menanggung berbagai macam bentuk yakni muamalat manusia kepadanya yang tidak baik. Dia sabar. Disakiti orang dia sabar. Ya. De jelek kinorang dia sabar, orang berbuat kejelekan kepadanya dia sabar, dibalas dengan kebaikan. Ini pun merupakan bagian daripada kedermawanan. Yang kesembilan al-judu bil khuluqi, bil khuluqi wal wal bashari wal basati, dermawan dalam Dermawan dalam bentuk perangainya, akhlaknya. dia tidak pernah menyakiti orang, akhlaknya baik, terpuji. Ya, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tangannya enggak pernah jaili orang, lisannya enggak pernah jaili orang. Tangannya ringan membantu orang, lisannya ringan untuk memberikan kepada manusia nasihat-nasihat, masukan-masukan. Ini memiliki tempat yang tinggi karena orang-orang memiliki akhlak yang tinggi memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Yang ke-10, ini yang terakhir al-judu bitarki ma fi aidin alaihim. Fa liyaltafitu ilaihi, dia dermawan dalam bentuk tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang. Dermawan terhadap dirinya sendiri, maknanya apa? Dia enggak bergantung kepada orang, enggak nyusahkan orang. Andai kita tentang kau fakir, enggak mampu memberikan kepada orang bantuan, maka dermaulah kepada diri sendiri. Jangan minta kepada mereka bantuan. Ini derma inilah yang terakhir ini tingkatannya. Kalau antum enggak mampu membantu orang, jangan minta bantuan kepada orang, bagian daripada kedermaanan diri. Kita fakir nih, kita miskin, kita enggak punya harta ya Bentuk ketermauan kita adalah Kalau tidak bisa memberikan orang Maka jangan Nyusahkan orang Ya Allah Alhamdulillah. Masya Allah Banyak orang-orang mentalnya rendah Kemarin Saya lagi di pajar ilahi Datang orang Dia masih segar, masih bugar Pak Ustaz Ada apa? Bisa dibantu Saya perlu beras Ustaz saya tidak ada beras Saya tidak minta uang saya, saya perlu beras saja Saya tanya Apa usaha saya nelayan Sekarang laut lagi banyak ombak Saya lihat dia tidak jujur Ini lagi bagus sangin, pak. Hasil laut masih lagi banyak ini. Saya. Dari mana Bapak nelayan Dari segulung ke punggur Tidak masuk akal saya juga Jauh dari segulung ke punggur Tata -tata. Akhirnya saya beri dia nasihat-nasihat masukan. Bapak anda kata bergantung kepada makhluk Terkadang malah bapak Dikecewakan bergantung kepada Allah Bapak kalau anda kata minta-minta kepada orang Nanti dari kiamat Bapak datang kepada Allah dengan memakai wajah ini tidak ada, ada lagi wajah Bapak itu tidak ada Ya, Kulit di wajah itu tidak ada lagi Sudah habis dihinakan dihadapan manusia saya berita beberapa hadis tentang masalah minta-minta hadis hakim benazam orang yang motot minta-minta, ya orang yang memberikan karena terpaksa itu enggak berkah bagi dia. Ya. Saya beri beberapa apa, dia terdiam berdiam, kayaknya mungkin enggak pernah dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Terakhir, terima kasihlah pak ya keluar dia pergi dia enggak tahu kita apa berubah atau enggak berubah. Di mana tinggalnya Pak? Di sini tinggalnya segulung. Kenapa tahu kemari? Saya dulu pernah kenal sama ustaz ini tadinya. Jadi, wa rahimakumullah, jangan antum supur orang-orang seperti ini. Nasihati mereka. Jangan dikalahkan perasaan antum. Gunakan akal yang sehat antum. Dia bisa terbiasa dengan seperti ini karena apa namanya? Karena selalu dapat enak kayaknya nyari uang seperti gini, wajah-wajah melas sedikit untuk di bawah, nggak mau di atas, di bawah deh. Awal dayanya sudah menunjukkan memang dirinya dirinya rendah. Saya suruh naik pak di atas, bawah aja lah saya, bawah, muka-muka kasihan, wah nama, dapat ceramah keren dengan. Masya Allah Kalo lah setiap orang seperti gini mungkin jadi dia akan nggak akan pilih itu lagi profesi seperti itu. Oh, Kita lihat ada ibu-ibu sampai dia jadi ojek apa namanya jadi ngojek dengan itu dia nafkahi anaknya. Ini bukan pekerjaan perempuan bisa menafkahkan anaknya suaminya nggak jelas di mana antum laki-laki seperti ini hidup. Hanya begini caranya, pasang muka-muka melas. Allahumma sa san. Tapi, ada pun ayat yang berkaitan dengan bab ini Allah berfirman, wa ma'an faqtum minna, ma wa ma'an faqtum min shay'in, fahwaiyoh kleevo. Janji Allah, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu pasti Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, berbuat baik. Tapi sesarannya kena, ya berbuat baiklah pada sasaran yang mengenai. Wa ma tunfiqum min khairin fali Tidaklah kalian berinfak dari sesuatu kebaikan kecuali itu akan kembali untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha' wajhi Allah. Tidaklah kalian berinfak kecuali hanyalah karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena ria karena sum'ah ingin dipuji, ingin dipuja. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi ilaikum. kebaikan yang akan infakkan pasti akan dipenuhi ganjarannya untuk kalian. Wa antum la tudzalemun dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Kaidahnya ikhwan, orang yang berbuat kebaikan dengan makhluk, banyak berbuat kebaikan, Allah banyak pula berbuat kebaikan kepadanya. Itu kaidah dalam hidup. Kata Rasulullah SAW Ya Dalam hadis beliau Irhamu man fil ar Yerhamu man fil sama Kalian rahmati yang di bumi ini Yang di atas akan merahmati kalian Kaedahnya itu Orang yang senang membantu Banyak berbuat kebaikan kepada orang Mudah Allah mudahkan Urusannya Tapi yang persulit Sulit hidupnya Subhanallah kaidahnya itu mempersulit orang akan sulit hidupnya wa ahsanu inna berbuat ihsanlah Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan maka jangan takut berbuat kebaikan nanti akan merugi kita akan akan menjadi bangkrut kita akan menjadi binasa enggak وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Tidak akan menginfakkan segala macam bentuk kebaikan kecuali Allah pastilah mengetahuinya Harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la hasada illa fitnatayn tidak boleh orang itu iri kecuali dalam dua hal. Rajulun ataahulllahu maalan fasallatuhu ala halakatih fi Iri terhadap seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta yang dia gunakan hartanya dia infakkan, dihabiskan untuk berbuat kebaikan, berbuat yang hak. Antum lihat ada seorang kaya raya kekayaannya dia gunakan untuk membeli surga, untuk menolong kebenaran, membantu orang-orang yang membutuhkan, me mewujudkan semua sarana-sarana kebaikan, ya, antem iri, aduhai, kalaulah aku seperti kawan itu hartanya masya Allah dia gunakan untuk berinfak, bangun pesantren, bangun masjid, bantu dakwah, pasti aku akan buat seperti dia. Ini iri yang dibolehkan, namanya riptah. Iri bukan supaya hartanya habis. Iri, kenapa aku enggak bisa buat seperti dia? Kalau Allah aku diberikan seperti dia, aku buat seperti dia. Ini orang yang bagus. Iri lantung kepada orang-orang seperti ini. Hartanya bermanfaat untuknya. Ada orang hartanya untuk dirinya sendiri pun enggak dia manfaatkan. Makan pun harus yang parah-parah yang murah-murah, kedekut untuk dirinya sendiri, ya. Mungkin tidak pernah dicicipi yang enak-enak makanan. Karena pelitnya, kikirnya. Musibah. Ya. Itu baca kitab Ibn Jauh. Itu menyebutkan tentang peristiwa sejarah orang-orang kikir. Ada yang dia meninggal. Sempat-sempat dia makan semua emas-emas itu disimpan. Dia makan, dia paksa. Supaya apa? Tidak pindah ke ahli warisnya. Eh. Supaya dikuburkan dengan dirinya semua. Kikir kali itu. Ada seorang penguasa yang kaya raya, sampai ketika meninggalnya tidak ada, untuk kapannya pun tidak ada. Entah di mana kunci gudang kekayaannya disimpannya, tidak tahu orang. Mantan penguasa yang kaya, mantan penguasa yang kaya raya. Anaknya pun tidak tahu di mana disimpannya gudang kekayaannya itu. Subhanallah. Apa siapa ini? Kikir yang bahaya ini. Apa lagi digunakannya untuk bantu orang untuk dirinya saja enggak, Rabbul Allah. Maka boleh iri kepada orang seperti ini, masya Allah. Kita lihat orang-orang yang seperti ini ya, Allah semakin mudahkan hidupnya. Berapa banyak kita melihat orang-orang dermawan yang kita ketahui, infaknya enggak tanggung-ratusan juta, mana-mana dia bantu dakwah ini, dia bantu semua tempat-tempat dakwah, Rabbul Allah. Apakah miskin dia enggak Banyak kita lihat Kadang-kadang infak untuk buat daurah Yang datangkan masyai Itu harus punya uang 200 juta 250 juta Sendiri aja yang nanggung Saya tanggung semua itu Beres. Eh, Masya masyaallah. Jarang-jarang orang seperti ini Saya. ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلّمها. Mufakatkan علي. Yang kedua iri kepada seorang lelaki Ya Allah berikan kepadanya hikmah berupa ilmu, Quran, Sunnah, itulah hikmah. Wahwa, fahwa yaqdi bia dengan inilah dia yaqdi Bainan nas dengan inilah dia mengadili di antara manusia. Dengan inilah dia mengajarkan manusia. Dengan inilah dia menetapkan keadilan. Dengan inilah dia menghilangkan kezaliman. Maka orang seperti ini boleh kita iri kepadanya. Subhanallah. Maka selain kepada dua ini kita tidak boleh iri Kepada kedua hal ini kita boleh iri Ini dia yang disebut dengan nama Akhidtah Bukan hasad Karena hakikat daripada hasad adalah Orang yang iri terhadap kebaikan Allah berikan kepada seorang Dan dia ingin supaya kebaikan itu hilang daripadanya Itulah definisi iri Ada orang kaya rayaan tembilih dengannya Kalau bisa semua hartanya itu habis ya Ini iri tingkat paling tinggi di bawahnya lagi, kalau bisa semua harta dia itu pindah kepada dirinya. Yang di bawahnya. Dua tingkat dia. Yang paling tinggi parahnya adalah, Dia ingin kalau bisa harta yang dimiliki orang itu hilang semua. Terbakar, entah apa. Ini yang paling tinggi. Ini. Walaupun tidak pindah ke dia, dia ingin kalau bisa habis semua. Adapun di bawahnya lagi, ya, iri yang di bawahnya adalah kalau bisa semua harta dia pindah ke dirinya. Masih lumayan ada manfaatnya pindah ke dirinya. Yang pertama, pokoknya hancur hartanya enggak peduli aku itu. Walaupun enggak dapat hancur biar yang penting hancur. Ini paling parah. Ini yang dilarang. Inilah yang disebutkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada, dahila perbuatan dengki. Fa innal hasad ya'kul hasanat. Sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan, naru, naru hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini sifat yang paling jelek jika ada dalam diri seseorang. Ya. Dia gergetan dia ingin di mana si fulan itu hancur usahanya. Bagaimana supaya dia turun kedudukannya di mata manusia, bagaimana supaya dia tercela. Itu yang dipikirkannya. Tidurnya pun malam gak nyenyak Kenapa sih bulan dapat proyek ya? Kenapa sih bulan ini seperti ini Gimana caranya supaya Habis semua Kepercayaan orang kepadanya Boleh jadi orang yang dia irikan Tidurnya tentram tenang nyenyak. Dia sepanjang malam gak tidur Capek dia mikirkan. Ya Bahaya kalau seperti ini Jika ada lebih seorang Gimana supaya dia nyangkut, enggak naik jabatannya bagaimana supaya dia turun, Gimana supaya lengser, Gimana supaya hancur usahanya, itu yang dipikirkannya siang malam nampak kawan bawa mobil yang lebih mewah, semakin pening kepalanya, eh baru kemarin pakai ini, sekarang sudah ganti lagi yang lebih hebat, yang lebih mewah semakin parah tetangga contohnya yang iri dengan tetangganya, sakit hidup sempit, eh sudah ganti TV lebih besar kita masih ini-ini aja. Hi, eh, motornya dah ganti yang baru. Pening pahanya. Ini penyakit yang payah kalau menimpa. Sebenarnya iri itu sama dengan menghujat takdir Allah. Seolah-olah dia katakan Allah ini enggak adil. Masa dia diberi aku enggak? Kenapa dia diakan aku enggak? Menghujat takdir Allah swt. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu enggak pandai Meletakkan sesuatu pada tempat ini Bukan dia ahlinya, aku ini yang berhak menerima Ini adalah yang menimpa orang Yahudi Yang menimpa para pemimpin Quraisy. Kenapa kepada engkau Muhammad Kepada aku, aku lebih layak Bahaya Ini penyakit yang akan dihilangkan Dalam diri setiap orang Dan ini akan selalu menghampiri seorang Karena orang pada prinsipnya Ingin menjadi orang yang paling tertinggi Tertop, dialah Ingin memegang takut yang memegang tampuk pimpinan, karena itulah terjadi berbagai macam persaingan persaingan yang tidak sehat, siku menyiuk. Karena sifat ini bagi melampaui batas, karena iri, karena dengki. Penyakit ini pula yang membuat iblis menjadi terkutuk. Penyakit ini yang membuat iblis dikutuk Allah swt. Ya, penyakit ini yang membuat anak Adam itu membunuh saudaranya dan seterusnya. Kalau dia tahu bahawasanya apapun yang dia perbuat untuk membahayakan Syifulan, tidak akan dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan mau dia capek-capek iri. Ya, apapun yang anda buat, kalau anda kata Allah tak bergerak, tidak akan jadi. Banyak orang yang iri, malah menjadi bumerang begini. Semua kejahatan yang dia buat skenario menghancurkan si A, malah kembali kepada dirinya sendiri. Tak ada gunanya. Orang semua pekarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun antum kerahkan enggak akan bisa antum merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Syekh Salim, alhasadud daun khatir. Dengki merupakan penyakit yang kronis. Yajibul ibtidadu anhu wal hadr harus dijauhkan berhati dari perannya. Kalau antum tadi antum muncul rasa iri dengan teman Sejawat, seprofesi Segera lantem beristighfar kepada Allah SWT Allah akan kan Sebelum keluar dalam bentuk kata-kata Ataupun perbuatan masih dimaafkan Kalau sudah keluar Eh si pulang itu, apa pulang itu Tidak ada itu, gini. nah lah dia Sudah keluar dalam bentuk perkataan Apa lagi perbuatan Dia buat gimana supaya kawan itu jatuh Sudah kena Allah mengajarkan kita berdoa dalam Al-Qur'an, "Wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladina an'amna Allah." Jangan pernah kau jadikan dalam hati kami ini ada rasa iri kepada orang-orang beriman. Doa. Ya, rezeki Allah berbuat beda, Allah buat beda, Allah turunkan berbeda-beda. Ya, karunia Allah berbeda-beda pada satu sama lainnya. Ini yang membuat potensi ada sebagian iri kepada yang lainnya. Untuk melihat kau lantum sukses Muncul sifat iri Berupaya lantum istighfar Astagfirullah Ya Allah jangan, jangan ke dalam hatiku Ada sifat dengki iri kepada orang-orang beriman Luruskan kembali Takkan datang suatu saat hal seperti ini ke dalam diri, menghinggapi diri seorang Kalau enggak ilmu yang mensucikannya Tidak bisa, pasti muncul perkataan Pasti muncul perkataan menjelek-jelekkan ini tegar iri dalam masalah ilmu. Disebut seorang, eh, si bulan, masya Allah, ilmunya, eh, iya, memang iya. Tapi dulu kawan itu parahnya keadaannya itu berusaha dia jatuhkan. Benar sekarang dia alim, tapi dulu itu aku yang mengajari dia itu. Ya, berbagai macam bentuk perkataan yang mengisyaratkan bahawa saya ingin dia supaya konnya teruntuh. Naharuji jauhi. Yang kedua, hasadul ghibtati mahmudun idza kana fi wujuhul Adapun iri dalam bentuk ghibtah yang tadi kita bahas, dalam bentuk ingin berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan ini dibolehkan dan terpuji. Kemudian al-hasadu 'ala tanafus fi amal anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Antum lihat orang kaya dan dermawan, berubahlah berubah antum menjadi orang kaya seperti dia yang termawan pula. Antum lihat orang alim mengajarkan ilmunya, memberikan hikmah kepada manusia, berupailah antum untuk menjadi orang seperti dia pula menyebarkan ilmunya ke mana-mana. Ya? Ini yang menunjukkan apa? Himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi yang besar. Ke mana-mana. Tengok Ibn Abbas masih kecil Ibn Abbas sibuk dia kemana-mana belajar ketawa-ketawa kawannya Ibn Abbas tidak butuh orang sama kau kau siapa? Pernyata, itu masih ada senior-senior sahabat ketika diajaknya kawan-kawan, eh ini mumpung masih banyak sekarang senior-senior sahabat kita kenapa tidak belajar sama mereka? kita datangin mereka datangi majlisnya, cari ilmu tanya tentang di Nabi kita kumpulkan kawan-kawan semasanya ketawa-ketawa semua alaudah lama ini saja kita tidak guna itu semua masih banyak yang saya senior-senior itu enggak akan mungkin apalagi kita mau jadi ah, ke depan itu kita nih anak-anak. Itulah kira-kira bahasanya kan. Enggak mau kalian? Enggak, kok enggak ada gunanya kok itu. Capek-capek aja masih banyak mereka itu. Biarlah nanti. Tinggalkannya semua kawannya. Belajar ke sana kemari, datang ke tempat Zaid bin Tsabit, datang ke sana kemari. Besar dia, rujukan umat. Subhanallah. Mengamami Rohi Mahlul. Ketika kecil mengamami yang orang eh, kita ini tidak kawannya main-main. main-main kita yang gini, -gini. Kayaknya bukan untuk itu aku diciptakan. Hanya kecil ini dilecehkan kawannya, diejek, nangis dia, karena tidak mau bermain dengan kawannya. Jadi imam seperti ini dia. Subhanallah. Ini yang bedakan manusia. Maka dahlah orang berupaya berlambo-lamba untuk menuju kebaikan. Ya. Dia kalau Umar berlambu-lambasal. Berupaya untuk ngalahkan Abu Bakar. Dan tidak pernah dia menang. Umar R.A. No. Kata Umar. Kayaknya ini adalah kesempatan terbaik. Aku bisa menandingi Abu Bakar. Selalu dia menang. Datang dia kepada Rasulullah. Dia infalkan setengah hartanya. Ya Rasulullah setengah hartaku infalkan untukmu ini. Ketika peperangan. Ya, yang peperangan tabuk. Kata Rasulullah. Alhamdulillah Abu Bakar. Telah menginfalkan semua hartanya. Kata Umar, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi mau berupaya mengalahkan yang enggak pasti entar aku kalah dengan. Beda antara Bakar semua Umar, oh, Bakar dia enggak ketika beramal dia enggak lihat orang, datang aja ikhlas. Umar melihat orang dulu, mau mengalahkan orang, berbeda tentunya pahalanya, ganjarannya Abu oh, Bakar enggak pernah terpikir itu, dia enggak pernah terpikir mengalahkan si A, mengalahkan si B. Tanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? tinggalkan Allah dan Rasulnya. nya katanya. Seman menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah. Berbeda. Kemudian ان نعمو بكليتها من Semua nikmat itu daripada Allah. Bahwa wajib syukuril munim maka wajib bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Wa dzalika bi an yadh'aha dan di antara bentuk kesyukuran kepada yang memberikan nikmat, gunakanlah nikmat tersebut untuk mencari ridhanya, menggapai ridhanya Allah taala. Mencari apa yang Allah senangi, apa yang Allah ridhai. Ketika diberikan iman, Allah ridha kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Berupayalah berbuat kebaikan, berupayalah berbuat ihsan. Allah ridha kepada orang-orang dermawan, dermawanlah cari kesenangan dia. Itu tanda bersyukur dengan nikmat Allah berikan antum fasilitas dunia ini, kemudahan, Kejabatan Allah mudahkan untuk antum, yakni masalah keuangan selesai semua mudah Allah mudahkan. Itu nikmat, gunakan untuk berbuat taat. Gunakan untuk membantu dakwah, gunakan untuk menegakkan dakwah ini gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ini orang yang pandai bersyukur bukan malah terbalik dulu ketika masih susah rajin berinfak ketika kaya kikir berinfak enggak mau lagi berinfak hati-hati antum orang tabiatnya semakin kaya semakin kikir ya semakin berhitung Innal insana layadhgha an ra'a istighna manusia benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya telah jadi kaya. Subhanallah. Kadang-kadang lebih mudah kita bermuamalah sama orang-orang yang enggak kaya-kaya kali itu. Ya, gampang. Minta uang pun gampang kalau orang kaya. Payak keluarnya. Kemudian al infaq و بذل المال والخروج عنه بالكليه في وجوه الخير ما لم يؤدي الى حرمان الورثه او سؤال الناس ونحو ذلك مما حرمه الله انجرا تبذل انفاق mengeluarkan harta bahkan dibolehkan mengeluarkan harta seluruhnya untuk kebaikan selama tidak membuat ahli waris kelaparan Meninggalkan hari-hari dalam keadaan kelaparan Dalam keadaan, keadaan, keadaan miskin Selama dia Tidak akan membuat dirinya Bergantung dan minta-minta kepada manusia Tidak apa-apa Abu Bakar ketika diinfakkan semua hartanya Bukan setelah itu dia bergantung pada orang Pak minta Pak sedekah enggak. Dia kembali bekerja Dia tahu bagaimana cara menafkahi keluarganya Boleh, enggak ada masalah Jadi hadis tentang umat yang berinfak seluruh hartanya Kita harus pahami bahawa dia yakin Dia akan segera mampu Mengembalikan Menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya Dia yakin, tidak apa-apa Yang tidak boleh, antum infakkan semua harta Setelah itu, besok antum duduk di jalan Minta sedekah, itu tidak boleh itu. Infakkan semua hartanya Besok antum mati, memuatkan infakkan semua hartanya Tinggallah anak-anak antum kelaparan Nah, tidak boleh seperti itu Sebagaimana terjadi dengan salah seorang sahabat Ketika kamu meninggal tolha, salah saya, Saat bin Abi Waqqas ya. Saat bin Abi Waqqas Ketika sakit di Mekah Dia khawatir meninggal kata, Katanya Rasulullah, aku punya harta banyak Bolehkah aku infalkan semuanya Kata Rasulullah, tidak boleh Gimana dia kata setengahnya, tidak boleh juga Sepertiganya, sepertiga pun boleh Tapi itu sudah terlalu banyak Ketahuilah jika engkau meninggal dan kau tinggalkan anak-anak dalam keadaan mereka itu kaya Lebih utama daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin Datang meminta-minta kepada manusia Maka harus mengarahkan dia Maka ini Kau ingin mengatakan dalam masalah beridfaq Kemudian Fadl ilmi bi'ahkamid din Kutaman ilmu Kutamaan mengetahui hukum-hukum agama Utaman mengajarkan manusia kebaikan, mendakwahkan mereka agar belajar dalam agama, mengamalkan agama, besar keutamaannya. Dua ini lah orang beruntung. Di antara dua ini mana lebih beruntung lagi? Coba anda bayangkan, di antara dua ini mana lebih beruntung? Yang pertama atau yang kedua? Ini orang-orang beruntung semua. Mana yang lebih beruntung? Hah? Ilmu atau harta? Jangan ilmu dia bisa mensupport sehingga orang memiliki abang harta dia bisa mensupport sehingga orang memiliki ilmu dia bangun pesantren dia berikan suplai bantuan dana untuk para penuntut ilmu pada para guru-guru. dapat juga dia pahalanya mana yang lebih utama? Ah, ilmu atau harta? Kenapa? Kenapa ilmu? Enggak ada harta enggak bisa untuk belajar. Enggak bisa antum bayar guru antum. Guru itu profesinya. Enggak bisa belajar contohnya. Mana lebih utama, harta atau ilmu? Ayolah. Enggak ada yang bilang harta. Kenapa ilmu lebih utama? Siapa yang jawab? Kasihlah dalil sedikit argumen. Pak salehin. Mana lebih utama menurut antum? Ilmu atau harta? ilmu kenapa? Enggak ada harta enggak bisa tentu ilmu, enggak bisa beli buku. Enggak bisa kita buat daurah. Kenapa? Kata Syekh, saya ingat sekali kata Syekh Mashhur Hasan Salman. Semua keutamaan kembali kepada ilmu. Keutamaan para mujahidin kembali kepada ulama. Keutamaan orang beriman kembali kepada ulama. Semua keutamaan dalam amalan, amalan ibadah dalam agama ini Semuanya kembali kepada Ilmu, ulama Karena mereka baru dapat Berinfak, karena ada ulama Yang mengajurkan mereka berinfak Orang berjihad, dia mau berjihad Karena ulama yang karena mereka berjihad Dengan segudang keutamannya Apapun yang diperbuat Manusia, solat, ibadah Haji, zakat, puasa Semua terpulang kepada ilmu yang membuat dia terpacu untuk beramal ibadah. Maka semuanya keutamaan kembali kepada para ulama. Sampai-sampai darah para syuhabat. Para syuhada yang dia berjuang mati di tengah peperangan. Kembali keutamanya setelah. Ya, ini kembali kepada dia keutamanya. Kembali juga kepada para ulama. Ulama mengatakan jihad. Ini jihad syari. Keutamanya seperti ini. Berjihadlah. Dia pun pergi. Ya. Ulama mengatakan berinfaklah jika Allah Subhanahu SWT kita butuh bantuan. Ini kita butuh dana. Dia berinfak. Kembali keutamanya kepada ulama tersebut. Karena itulah ilmu itu tidak ada tandingannya. Semua keutamaan kebaikan dalam dunia maupun akhirat kembali kepada ilmu keutamanya. Ya kan? Maka itulah yang paling utama. Ilmu itulah yang paling utama. Kalau Antum disuruh pilih mana kira-kira yang paling baik itu perbuat ilmu. Tapi manusia berbeda-beda. enggak semua orang siap jadi seperti Syed Bin Baz. Syed Albani. Kalau kira-kira Antum berupaya yang tidak bisa seperti mereka. Ya pokoknya Antum berkumpul dakwah ini. Melalui kemampuan yang bisa Antum kerjakan. Dengan harta silakan, Tenaga. Saya pokoknya Ustaz. Angkat-angkat pun nggak apa lah. Yang penting saya membantu dakwah ini. Tahan angkat-angkat semen, sila kan. Ya, garis-garis lubang pun nggak apa lah, Ustaz. Semuanya kita mendukung dakwah ini. Ya, ngecor ngecap pun nggak apa lah, Ustaz. Disuruh-suruh angkat-angkat pasir pun mau saya. Yang penting saya bisa bantu agama ini. Nah, Kerja kan semua. Angkat-angkat mic yang tembus angkat-angkat mic angkatlah. Masang-masang tip ini pasanglah. Semuanya kita harus mendukung agama kita ini. Semampu kita semua, surga itu Allah berikan kepada kita kemudahan berbagai macam jalan menuju surga Allah Swt. Ada yang dengan jalan hartanya, dengan jalan sorakoh, infal, dengan jalan puasa, dengan jalan solat. Semua orang boleh pilih. Ya, ya, hadibillah, humanita, wahid tuan, Nabi Allah tunjuki manusia dengan kitab Al-Quran. Jalan-jalan keselamatan. Ya, akan terpilih. Ya. Wallahu taala alam demikian gajian kita pada hari ini semoga bermanfaat faqulu qul hadza wa astaghfirullah